Salmul 249 Al Sfintei Taine a Eucharistiei Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă la cina cea de taină, Taina Sfintei Eucharistiei prin jertfa Ta ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă paharul binecuvântării, Prin taina Sfintei Eucharistiei în mâna noastră ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin jertfa Ta Din sfânta taină a Eucharist de rănile păcatelor, ne-ai vindecat. Aleluia, slavă Doamne, fiindcă prin jertfa Ta, din sfânta taină a Euharistiei între noi, până la sfârșitul veacurilor, ai stat. Aleluia, slavă Doamne, fiindcă prin taina Sfintei Euharistiei, noi la cina acea de taină și jertfa Ta am aflat. Aleluia, slavă Doamne, fiindcă prin taina Sfintei Euharistiei, Trupul tău, în pâine cerească, l-ai transformat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, fiindcă prin taina Sfintei Eoharistii, sângele tău cel scump, ca vinul s-a făcut și prin el sufletul nostru l a înviat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, fiindcă prin taina Sfintei Eoharistii, Duhul tău cel sfânt pentru noi s-a pogorât și ne-a luminat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, fiindcă prin taina Sfintei Eoharistii, cu sâmburile de foc al trupului Tău, trupurile și sufletele noastre le-ai simțit. Aleluia, slavă Ție, Doamne, fiindcă prin taina Sfintei Eoharistiei de lumea păcatului nedespărțit și de lumea împărăției tale vrednici ne-ai